Vdesër të dashur Allahu dhul Jalal ka për qëllim të na largon prej delaletit, të na zgjon prej gafletit, të na afrojn pran hidayetit, të na shpëton në këtë botë dhe në jetën e ahiretit. Vdesër të dashur, Allahu dhul Jalal na sqegon kujt i takon krenaria, kujt i takon madhëria, kujt i takon lavdërimi, kujt mund t'i takon poskriusit, posfurnizusit. Posë Allahut, i qilë është më i mathë se zëgjënë, dhe motë e jonë është Allahu Ekber. Allahu është më i mathë se gjdo sendë, nga sa është kryus i gjdo sendi, a është furnizus i gjdo gjalese, a është kryus i jyni, a i në e cakëtoj riskun, a i në e cakëtoj e gjelin. Menjuridu l'izzete, ku shdon krenari, fa innel izzete lillahi gjemi a. E tër krenaria i takon Allahot I lehi jes adul kelimu të tajir Tek aj shkon fjala e mirë Fjala e bukur Wela amelu salihu jërfeu Ndërsa punë të mira e ngritin Punë të mira e ngritin shëhadetin Fjalen e mirë e ngritin të Allahot Nga se vetëm fjala e mirë Pa punë të mira Mbetet poshtë nuk ngritet Pra shëhadetin nëse donë të ngritet lartë ti duhet që bashkan gjitish pun të mira, mos e pengo shëhadetin me pun të këqia, mos e pengo namazin të mos pranohet me pun dhe me sielje të këqia, po duhet që jeshi pasër në gjdo aspekt o muslimon. I lehi es adul kelimu tajib, wal amelu sali hujarfao. Wal le dhina jem kurune se i atë, ndërsa ata që pregat ditin kurse, ata që gjithmon me ndon të bën keqë, Allahu dhul gjelal të të lehum adhabun shedid, ata mëritojnë dënimin, ndëshkimin, erand, dhe me kru ula i kehua, je bur, dhe kur tha e tyre dhe të zhduke, kur tha e tyre dhe të bjen në uj, ata që mëndën keq, e keqa ju takon atyre, ata që mëndën keq përqirët, ata që grin gropën dhe varrin e qitrit, ato së pari vet dhe të bjen në ta. Kjo është ligje Allahu dhul gjelal, o vë dhe zërtëdashur, Wallillahi al-izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin walakin al-munafiqun la ya'lamun kranariya mburiya lafdrimi lumturia shfotimi ju takon muslimanve nga se Allahu al-Jalal thot kranariya i takon Allahut peigamberit dhe muslimanve musliman duhet musliman te jen krenar muslimani duhet te jet krenar ne kërkojn prej triu ton musliman Ta e të jetë krenar pëse është muslimon Jo të jetë pishmon pëse është muslimon Na kërkojmë prej të rejave tona Prej bive dhe biave tona Kërkojmë të krenohen dhe të mburen Me islamin e tire Se janë në rrugën e mbarë Janë në sërat i mustekim Janë duke shkellur në uren e qelikut Duhet të jenë stabil si kur graniti Pa kur fardishimi Mirë po vlezër të dashur Një numër i popullit tonë Një numër i shoqërisë tonë, një numër i gjematit tonë, thujë si dushë, janë të luhatë qëmë në dinin e tyre. Nuk janë si ata që thotë Allahu dhu gjelalë, i në ledhina kalu, Rabbu në Allahu thumë mes të kamu, të të në zelu alehi mulmela i ketu, ata të cilë të thonë, Rabbu në Allahu, zoti inë është Allahu, e pastaj, janë të qëndrushëm, Aty ne ju zbresin me laqet, en la te khafu wala tahzanu. Ju mos u friqohni, ju mos u dëshpëroni. Ju mos u friqohni nëse jeni pak se me ju është Allahu. Ju mos u dëshpëroni. Pse ju thonë mbrapa mbetur se ju jeni në rrugën e drejtë, ju mos u piklohni, ju mos u marrzitni. Pse ju thonë ju të cilët nuk e festoni vitin e ri jeni mbrapa mbetur. O vëllezër të dashur, pra jemi në praktik ashtu ku ai tụajtori vit i ri Ai nuk ka'sh vit i ri, po është viti i vjetër nëse don ta kuptosh, se nëse i ke pas 30, tash të bën 31, nëse i ke pas 40, hyn për 41, ekshtojmë rreth. Pra, do t'i them disa fjalë lidhje me kremtimin e të ashtuquajtur vit i ri, ngasaj nuk ka'sh vit i ri dhe nuk ka të bëjë me ne kur nisen. As John Scott voi me ne vit i ri huaj. O vëllazer të dashur, Vitin e ri të huajin pra 1 janarin me kanë imponuar komunistat. Ena komunistat nuk i doshin po festat e tyre jo festojmë. Shtiptarët sidomos dhe muslimanët në Tërsi nuk e kanë pas traditë ta festojnë 1 janarin. Nga se 1 janari është një festë pagane, festë pagane, jo festë fetare. Nga se festa fetare Nësë është për qëllim dhe dikush donë të mashtruj vetë vetën, se ajo është ditlindja hazretisës, është gabim trashanik, nga se për ditlindje në hazretisës ka di variantëta, si pas tyre, si pas krishterve. Ditlindja hazretisës si pas disave është 25 vjetori, ndërsa si pas disa krishterve tjerë është 6 janari, e një janari që është? Një janari është fest pagane, e kanë festuar romakët e vjetër, nga se kanë adhuruar një hyni të tyre, i cilë e ka pas emnin janë, pra ndaj kam bet janë në ari, festa e janit, festa e shën janit, në shqiptarët i patëm edhe dë shena tjetër, njërë e festuishim shën gjergjin, forte kemi pas festu, e njërin për thonë para disa viteve, sa a nuk e lini ma këtë Ramazanin? ishim në prekë të Ramazonin. Tha, so, hoq, a nuk e lini më këtë Ramazonin? Tha, so, shpështë taloham Ramazonin? Tha, so, po si e lamë shënë gjërgjin? Tha, so, më si e lamë shënë gjërgjin, ma vonë dhe taloham edhe Ramazonin. Nga se i kishë përzi kabla, ti kishë nga tru keqë, kishë kujtu se shënë gjërgji, është ditë e jona. Ajo s'ka qenë e jona, po ne kanë imponu, dhe fortë e kemi festu. Na varshim degat të thanave Në ditën e shëngjergjit në përderët tona Muashtu si varin tjerët për festat e tyre Na e theshim e sakatojshim plepin Duke ingur në përgrunaja degat e plepi Të rritet gruni të bohët si plepi Edhe mershim një far uji Dhe shkojshim i sërpik shimara tona Dhe ajë që ishti smund Porosit të kushin e vetë ose dikon tjetër çet çap stërfikë orën me ushën Xhjerxhi se nuk bëhet bereqeti. Kto janë paganizëm apo vlezër të dashur. Etas ne kur flasim për Shën Xhjerxhin, disa kësqen, e disa bile thon pse e lan bile. Shën Xhjerxhi, Sfeti Xhjerxhi, edhe Shën Mitrin, Sfeti Mitre. Etas ti Shën Janin, Sfeti Janin, pra e kemi ndrua për Shën Xhjerxhin e kemi ndrua me Shën Janin. Por ne dallim Se Shen Gjergjën kan e kanë festu mosat dërmuose. Ah, Shenjanin e festojnë intelektualët tonë. Ju vin kështa lon, ju vin kështa lon Shenjanin. E kjo Shenjani nuk ka zhvit i ri. Kjo është Sfetjani, o dashamir. Ball me sfetat e huaj, ball me shenjat e huaj, nai kemi datat tona, nai kemi festat tona. Pra, thonë shkur të këput, shenjani pra një anari, të cilin e kanë festu rëmakët e vjetër, nuk ashtë fest fetare, por e kanë gëtruar bota krishtere dhe e kanë përzi me fe, e kanë përzi me fe, dhe simboli festës dhe kësaj dite, është e baba dimri, e aj baba dimri, kalzovu fmive tu, dhe thuju e vladi imë, Babadim një është prift Nëse se merve është prift Ajo është pop Ajo është pop Nikolasi Ajo është pop Shen Martini Eska që ka prejt gjalli haqiz Dhe biri muslimalvit Prej Shen Martinit Dhe prej prift Nikolasit Këtojnë pun shkijesh O dhezër të dasho Ato një ndrishet ju thëmë Kjo është pun shkavi Kjo është mundje të neve Na e adhurojshim thanën dhe plepin Ta është jelam Ta është kemi fillu të adhurojm brezin na adrundë dhe t'i adhurojmë dëri kur dhe t'a adhurojmë brezin e lamë, thanën dhe plepin ta shtje kemi marë brezin në përshpia tona, me drita të vogla në shpinë tonë, të në ndriqoje brezin thuj ati qka e ka ble brezin pa shdo din, qka do me thonje ka kjo a di shfar do me thonje ka kjo kjo ka si pas atyre që e kanë festë të vetën na shpi që që ndronë brezin natën e shen janit na shpi dhëtë ketë bereqet e ti adonë beretjet prej bredhita, a do ta festojsh ditën e shenjanita, a me bredh do ta ru shpinë tonë dhe prej të këqijave, natën e viti tri, nuk do ta falisht namazin e sabahit, që do të rish derin sabah pa gjumë, duke prit shenjanina. O vloj dashur, bredhi s'ka qka lip shpitanë. Paketat e baba dimrit, sa i prifti, nuk ja bjen paketën fëmiu, po ja blen baba, por fatë kje që manipulon fëmiin, i ia ja vjen te shpia dhe ja dhuron natën e vitit të ri që me babën ne ka prum babadimri po është pop nikollasi ti çka ke me ato pa zotin a hala se ke kuptua deri kur na do ta adhurojm drunin deri kur na do ti adhurojm shpënzot po vllaj dashur pastrojm besimin ton duhet ta pastrojm akiden ton ne si musliman i kemi festat tona, dhe nuk ka nevoj të ahazëm prej qerve, dhe pejgamberi sallallalli sallem ka thonë, le anallahu kaumen, këthure të ajaduhum, allahu i malkon një popull, që ato të shpikin bajrame, ato të shpikin festa, na këto nuk e shpikin, me këto i emitojmë të huajt, a pejgamberi sallallalli sallem tha, men të shëpë behë bi kaumin, të huamin hum, kush i përket një populli, aj është prej atyine, Mos i përjoje aty as në haje, as në pije, as në veshmative, as në kremtime, as në festime se si ti ke bajramet të tua, ti e ke natën e Xhuma dhe ditën e Xhuma, ti e ke fitër dhe kurban bajramin, ti e ke vitin e ri tëndin, i cili do të jetë se me të dhjetin e shkurtit do të hin muslimanët në vitin 1426. Jemi ka e përcjellim vitin ton, pra do të hin në vitin tjetër tonin. Hebrejt e, e kanë vitin e vet ato e kanë 5765 vitin e tyre viti i ri i tyre fillon në shtator ata pra qifutët e kanë 1 shtatorin ne kimi 1 muharrem kinesët e kanë të veten persionët e kanë të veten e një pjesë e botës e ka 1 janarin pra nuk është ndër kombtare nuk është fest botënore kjo është fest e disa njerëzive të cilët jo imponojnë edhe të tjerëve Turpi marja është për një muslimon nëse i bashkan gjitët festës së një janarit, festës së shen janit, festës së nikolasit, festës së shen martinit. Kjo është e festa o vlezër të dashur për të cilën gajlosën prindët muslimon se qka dhe që blenë fmive nështë për vitin e ri. Gajlosi i Jerifit, e ka Gajl, edhe fëmiji i thon babo, çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bajmë kur gjo, bëjmë kur gjall, po do të blejmë pak kikirika, ah baba më shumë më bletni tortë. Hah, tortë për vitin e ri i thua islamit lamtumir. A di pse? Se ti vesh kalon në një festë tjetër, vëllezër të dashur. E mira është që natën e 1 janarit, natën e shtunta ardhshme, është mirë para 12-ve një një orë gjisore me shin dritat mes me u solidarizu me prap shtan edhe është mirë edhe është mirë ta bëjmë tradit që ta shofm një shtëpi që ka dritë deri në 12 ta njoftim si të dyshim sa e feston vitin e huaj ta dimë si të dyshim probon një liç o vllai dashur a keni po dikush ta feston vitin e ri ton a keni po dikush ta feston bajramin ton në sfervë serioze që na kemi nevojë ti u hazojm festat e huaja pa ç'zoti çfarë solidarizimi a solidarizo di kush breme na a solidarizohet dikush me na a, dikush mena? a e feston dikush bajromin jo festat e tyra i kanë bos zyrtare shtetënorë a ni bajrom toni nuk e kanë pantarëshëm ta bëjnë shtetënor po e bën festë Muslimon të kanë drejt të mos punojnë Amo shteti vazhdojnë punën e vetë Se kjo nuk ka shtetë nore E ti ta shti Ketë gudzim dhe ketë ndërgjegje Të solidarizohesh me ta Pash zotin, bolmo Bolmo me shenë Gjergjim Bolmo me shenë Mitrin Bolmo me shenë Janin Bolmo me shenë Martinin Mjaftë mo o muslimon Bolmo Lillahi l'Izzetu e li, li Resulihi Krenarijaj të takonë Allahut pejgamberit dhe muslimonve. Muslimon dhe të jenë krenar dhe të mos solidarizohen. Dhe të pambasohen njëhën e përgjithon, të pambasohen në ferë e kyrë, të pambasohen në tygjën e kyrë, të pambasohen në traditët e kyrë, të rikur në mashtrimet e komunismit jo çdo gjë të dim manipulit, i cili ndajin punon komunista, komunizmi shkoi, por këtë na dha. Kristalis binë reformaon, apo shën Gjergji në freskojë, ata hendik i klasës çota, çon masitë milosh Gjergji, ata vetë kanë ndërveçon. Dhe qemi të pambarë Se krenaria I takon islami Dhe musliman Na nuk kemi një rojë të haze Dishtë nga një kushtë E ka përmend në zëtëdash Bas lukëtës të i përroje Bas shkatërimit të njerëzimit Bas lukëtës të i përroje Kërë dhe po me më shumë se një krua. Kru një liqë, parlament i tërën, që një muslimat nuk ka tretë të merë më shumë se një krua. Për në pasjus, a ka bashkote në zonur, a nuk ka thmi, a ka problem, të pojtojnë një bashkote. E të merë purë edhe një bashkote në islam është e në jua. Parlament i kru lichë që të nda një martesën me më shumë se një krua. Dhe, një një kishtë të krua, dhe një qanë kishtë t A që kishtë të ti dhe kishë pa që të tashon njërën, e kërë nuk e kishë në shua, nuk e kishë bërë talarë, një bërë në t'i gra, si vëngjiri e të ambe, me hantërë i familiale, mirë kërë shpionun dhe kërëzun në punë të mërëshme se filon i ka t'i gra, shkërë komisjon i kontro, të fasqisht i në shtëti dhe i gjithë në t'i gra dhe i tha tiri të takon dhe një me liqë që ti këti ka atini shka tha thë johë i kam ti gra dhe po qeku me në ti jo tha njohënën e kam krua sërtarisht legalisht me një qa këtjeka me kam prima e tha na shtu mjunde e qa shtu buante shtu mjunde pravute ta këtë njohën një krua të shpia e vici një krua i legalisht ose përçdo një atë me një krua një krua shtu po e, nga farë, nga përdojnë se i ketë rija Allah, se njonën Allah dhe gjithë në Haram, munde nga ha? shtërë. A, shtu munde, a, shtu shpohet në ebrojnë, shtu shpohet në berendim, a, nuk përparohet në Haram, nuk përparohet në efeskondit i nëri, nuk përparohet në me pak po filmat e këdhishnë, nuk përparohet në gazetët e akuritë, nuk përparohet në Haram, përparohet në islam, në ropë janë në shkatërinë, janë në faktë në shkatërinë. Ati sa vetërasi pohenë dhe të porësot, dhe se të bashkë, vetëm në Amerikë, 150 vetërasi pohenë, këmë ditë, 150 vetërasi, këmë ditë pohenë. E të muslimonit, ja, për në shkararë, muslimonit në këmë vetërasi, përën vetërasi ata që kanë dështua, ata që e festojë më zineri, edhe korë vitri përën vetërasi. në Irak, që mërë pjesë në lukën e të rinjën, në masakrimin e familje, e pleshë në grame, i thërë, që po solidarizohesh, që po qërë në shtarë në Irak, a e ti së shtarë kanë në uvra, e të nishtë që ata, së kanë në uvra ma shumë, se ata që pojnë me të rasi. Që farë në gjitë, panë në vritën, po zotën të në ka ma shumë vritën vëmë, në vritën lukën, që ata vritën, se kanë dajnë, e ta është prakë të viti të rritë, vritën tisa ushtarë, tisa ushtarë në prakë të viti të rritë, pra e tisa të qirë, përdojnësër të da është, pra demokracia, apëthruve demagogia, e cilja sot është prezentë në kote të kërendimore, apo të është të kjoajtër përvalimdare, e din shfarë është përvalimia të të të të të të të të të të të të që të hapër e vizruar më shtetë po rëhadimin nga të jikë dhe priftot me të madhe i trimësojnë rini që të rëhadonë nga të jikë nga dime që rëhadonë në të tjetë me pesimë Pekamberi se adaboha në në zërënë ta laura ka të fikë dunja i lafisana ta dunja nuk të varëhadim e të më namasë edhe ku dhëtë bërë mirahat u shkecojnë në qapër rime namasë Në Na në namazë gjimë në hati, ata e dhikëve gjimë në hati në hendimit të vedlehtës. Para të së vitën e, a një pritë sa të rikë ishma shtruat kërbën vedrasë. E ta është, në shumë bende, në shumë shtete, të vendimit, janë e ishruat shëqo ata, dhe ata i në hatun njërësit për kësa jetë. Edhe, kur njëve të ju ka të vërësit, ju ka përësit kërbën, shka u qitë të bërën vedrasë i sakatuhu, i paralizu, nuk kamonci edhe ishka mën vetë të mën i këtërën në telefon shëtërën atëa finë me njëherë a i kompati isën porë pa duhun edhe mën shkërëhun atëa pregatisin litarin ja pregatisin karikën ja vënë ato ku të lavarin e varin litarin e venë litarin e hepin e karikën ja hepin karikën i kanë marë pare të dëshkërë si ma mën për të andëriqën e kërritu si kur ka e të andë Zanat linja O, është që që arë E registrua Vëtë të të threjtë telefon Gjënë e pagunë E në shkruun Adëpit Për dhe e barën Ja lepëson jetën E kumë ta njësën nga kë jetë A që për të të të të mërën në rinjës tonë A që këtë karparima A që këtë teknologija Teknologija fërën Me janë e cujë Dalën nga kë jetë Pra barë Në zë të lasë Aspakt nuk ka aspak solidarizome në vëjtë të hasërë kaskus, aspakt nuk ka në vëjtë solidarizohet, solidarizohet në festat e ty në praqëtane, në lusën e njëherë, dhe pregatit një ambjent në familje në juhe, gjithë së përshës të pregatit një ambjent në këtarë, dhe të përgatit një sminë të anë, dhe ilusim asim të anë, ilusim edukatorë, kujtës të anë të këmime të anë, që të mos manipulën një nërë, par edhe atonë me që uberditin mive tonë i hëllë e pojitmonë mi asë më në të huajë i kemi tonën mi asë më në të huajë pra, kam vete dhe të për unë në përmeste intelijensës nga se që matinë ndonë elhamdulillah ka kuhtu por atë që është parë dhe të jamisë e ndemë këmë gjendje ta kuhtuën nëfra e lamështë intelijensës Dhe se gjëmakin rëndon, elhamdullëllë, ka vëtu. Parë të që janë të pak, lëkësë gjëmiësën gjëgjënë, e lamë shëmitrinë, e lamë isinë në gënesinë edhiminë, e ilatë fesënë në huala, i po ma herëtë të tisa, të filët, quhën intelektualë me thorësa, intelektualët me thorësa, nuk janë gjëgjës asupërëse, asë pak nuk ka bon vit, shkurt e ku, asë takohën i fëtarisht, asë konfëtarisht, n O sesa tona kontrolli dit cilajon era tocetori dit luksallahu xhala selam musallih er proçitmat ta kushtën ti ditosh te largohen nga te hura te mesjid e bitan ka hura luksallahu xhala ta vet di sohemi ta qamr sohemi ta yeki ranar se je muslimat ta yeki ranar siket fesa tona fetora ta tokon sa te çuzem diha proçitmat la gumir sa hura ridinona stam tam sa le foto te qallu qe shelet te qallu tabar qulitu allah te paswa taslimi torti sharat tabu bashin torti allah tatbiq torti sharat va